Розділ 10 Блукач Фроду, Пін та Сем повернулися до своєї вітальні. Там було темно. Мері пішов і камін майже згас. Тільки розмухавши вугілля та підкинувши дров, вони помітили, що блукач прийшов разом з ними. Він спокійно сидів на стільці біля дверей. Привіт! Сказав Пін. А хто ви такий добродію та чого вам тут треба? Звуть мене блукачем, відповів той. Ваш друг обіцяв перемовитися зі мною, хоча, можливо, вже забув про це. Ви казали, що я можу почути щось корисне, сказав Фродо. А що саме? Чимало усякого. Але ясна річ, я не говоритиму задармо. «Як я маю це розуміти?» – різко спитав Фроду. «Все дуже просто. Я дещо розповім вам, дам добру пораду, але вимагаю за це винагородження». «Якого саме?» Фродо вже рішив, що потрапив до позорів шахрая і пожалкував, що уляв з собою за грошей. Навіть коли все віддати, вимагачеві буде недосиді а він міг віддати й дещець. «Не турбуйтесь, вам вистачить», – посміхнувся Блукач, немов відгадавши думки Фроду. «Тільки візьміть мене з собою, а залишу я вас, коли вважатиму за потрібне». «Оце й усе?» – сказав Фроду, здивований, але не заспокоєний. «Та якби навіть я мав потребу у ще одному супутникові, то не запросив би незнайомого». Чудово! схвалив букач, поклав ногу на ногу та вмостився на стільці зручніше. Здається, здоровий густ повертається до вас. Досі ви були занадто необережними. Гаразд, я розповім усе, що знаю, а ви нагороду мені визначте самі. Коли почуєте усе, то певно, ваш погляд зміниться. Тоді починайте, кинув Фродо. Що там у вас? «Багато чого, багато поганого», – похмуро сказав Блукач. «Щодо вашої справи». Тут він підвівся, підійшов до дверей, швидким рухом поручинив їх, визернув, а потім тихо зачинив і знов усівся. «У мене добрий слух», – притишивши голос, вів далі він. І хоч зникати я не мастак, мені доводилося полювати на диких звірів і птахів і коли треба, я в ній ховатися. Отже, сьогодні ввечері лежав я за огорожою на тракті, на захід від бригори, і побачив, як на дорогу виїхали четверо гобітів. Не варто повторювати все, що вони казали бомбантилу та один одному, але мою увагу привернула одна річ. «І будь ласка, запам'ятайте всі до одного», сказав один з них. Прізвисько Торбенс вживати не можна. Я, скажімо, підкопаю. Якщо вже доведеться якось називатися. Це мене до того зацікавило, що я подався за гобітами. Коли їм відчинили ворота, прошмигнув за ними слідом. Можливо, пан Торбенс має цілковиту рацію, щоб приховувати своє ім'я. Але у такому разі я порадив би йому, та його супутникам бути обережнішим. Не бачу, хто тут може бути цікавим до мого імені, Сердито відказав Фрудо. Та хотілося б знати, чому ви так цікавитесь ним? Можливо, у пана Блукача є цілковита рація, щоб шпигувати і підслуховувати. Але тоді б я порадив йому пояснити це дверто. Добра відповідь, посміхнувся Блукач. Але пояснення буде найпростіше. Я шукаю говіта, що зветься Фродо Торбенс, і мені потрібно знайти його якнайшвидше. Я дізнався, що він хоче вивести з гобітанії, скажімо, якусь цінну річ, дуже важливу для мене та моїх друзів. Фродо підвівся з крісла і, сам, метнувши у незнайомця розлючений погляд, теж скочив Ні. Зрозуміте мене правильно, додав Лукач. Я збережу таємницю краще за вас самих, а берегти її треба ретельно. Він нахилився до гобітів, пильно придивився до них і сказав тихо. Стежте за кожною тінь. Чорні вершники побували у бригові. Кажуть, що понеділок один приїхав зеленим шляхом, а другий з'явився пізніше, з півдня. Запала тиша. Нарешті Фроду. Нарешті Фроду сказав піну та Сему. Я мусив відразу здогадатися з того, як брамник зустрів нас. І хазяїн заїзду, здається, щось чув. Для чого він так наполягав, щоб ми завітали до зали? І чому мені з того нічого поводилися там як дурні? Ех, треба було сидіти тут. Слушно. «Так було б краще», – сказав Блукач. «Я попередив би вас, щоб не ходили, але хазяїн не пустив мене до вас, ще й не схотів передати на словах». «Отже, ви вважаєте, що він...» «Ні, старий Барилко не має на думці нічого злого. Просто він не полюбляє таємничих заброд на кшталт мене». Фродо подивився на нього сподивом. «Я маю досить підозрілий вигляд, чи не так?» – сказав Лукач. Якось дивно зігнувши вуста, уста, і очі її облиснули. «Але, сподіваюся, ми впізнаємо одне одного краще. А вже тоді ви мені поясните, що скоїлося з вами під кінець співу. Адже ця невинна витівка цілком випадкова!» – перепинив його Фродо. воно як! Випадкова!» Але цей випадок може причинити вам чималу небезпеку. Небезпек ми мали досить і раніше. Я знав, що вершники переслідують мене. Але зараз вони з нами розминулись і зникли. Не варто розраховувати на це. Різко заперечив Блукаш. Вони повернуться. З'являться також ще інші. Їх багато. Я знаю, скільки їх. Я знаю, хто вони такі. Він зупинився, очі його стали жорсткими і холодними. До того ж тут, у Бригорі, не усім можна вірити. Скажімо, білтерник поганий, про нього йте по вірвокрузі, і неприємні особи відвідують його. Одного з них ви могли побачити у залі. Такий собі смаглявий насмішник. Вони вийшли у двох відразу після вашого випадкового стрибка. Серед прибульців з півдня не всі заслуговують на співчуття. Ну, а терник продасть, що завгодно і кому завгодно, і робитиме зло тільки заради розваги. Що такого може продати цей терник? І який йому діло, чи я стрибаю, чи ні? Фроту вперто відмовлявся розуміти натяки блукача. Звістку про вас, ясна річ. Дехто дуже прагне дізнатися, що ви поробляєте. Знаючи ваші вчинки, вони ім'я ваша знатимуть. Мені здається, що ще до ранку їм усе буде відомо. Чи вам цього не досить? Можете брати мене за провідника, чи не брати, але майте на увазі, що я багато років мандрував між Габітанією та Імлистими горами і сходив усі ці землі уздовж і поперек. Вік я маю старший, ніж, здається, можу стати вам у нагоді. Після сьогоднішнього випадку вам більше не можна йти просто по тракту. Вершники стежитимуть за вами вдень вночі. Ви вийдете з бригори, і вони дозволять вам йти до заходу сонця. А тоді нападуть на вас у глушині, де годі сподіватися на порятунок. Вам цього хочеться? Адже немає сто жахливіших за них. Гобіти здивовано побачили на обличчі незнайомця вираз болі. Руки її стиснули підлокітники крісла так, що аж пальці побіліли. У кімнаті стало дуже тихо. Світло знов пригасло. Кілька хвилин блукач дивився просто перед себе, але ніби нічого не бачив, поринувши у спогади чи прислухаючись до віддалених нічних звуків. «Так!» Нарешті прошепотів він. «Я знаю про ваших переслідувачів більше, ніж ви. Ви боїтеся їх, але треба боятися ще дужче. Завтра ви маєте піти звідси. Блукач може провести вас стежками, які мало кому відомі. Візьмете його». Запанувала важка тиша. Фроди не відповідав. Його пройняли сумнів і страх. Сем, нахмурившись, не зводив з нього очей і нарешті не витримав. Якщо дозволите, пане, я б відповів – ні. Цей самий блукач, він нас попереджає і радить бути обережнішими. Гаразд. Ось з нього і почнемо. Волоцюа з Я про них нічого доброго не чув. Він, те, дещо знає, як на мене більше, ніж треба. Але це ще не привід, щоб ми йому повірили. «А що, як заведе він нас до таких нетрів, десь справді на допомогу не покличеш?» Пін позіхав і неспокійно совався. Блукач нічого не відказав Сему, але злів очі на Фроду. Той відвернувся. «Ні», – сказав він поволі. «Я не згоден. Вважаю, бажаю, що ти зовсім не такий, якого себе вдаєш. Не знаю, для чого». Спочатку ти говорив, як звичайний бригурянин, а тепер у тебе навіть голос змінився. А вже ж, це має слушність. Якщо ми мусимо бути обережними, то як же можемо довіритися тобі? Хто ти? Що тобі дійсно відомо про, про мої справи? Звідки? Бачу, мій урок ви добре засвоїли. Похмуро посміхнувся блукач. Але обачність – це одне, або ягутство – зовсім інше. Обставини складаються так, що самі до рівенделу ви не дійдете аж ніяк. Повірити мені – це ваш єдиний шанс. Ви мусите щось вирішити. Я можу відповісти на деякі запитання, якщо це допоможе справі. Втім, якщо ви ще мені не вірите, то й відповіді мої не переконають вас. «Мабуть, ще є!» У двері постукали. З'явився сам хазяїн зі свічками, а за ним ноб з цеберками гарячої води. Блукач відійшов до темного кутка. «Прийшов побажати вам на добраніч», сповістив Барбарис, розставляючи свічки по столах. «Нобе, воду неси до спальні». Зачинивши двері, він почав нерішуче. Отже, панове, якщо я завдам вам якоїсь шкоди, то даруйте, будь ласка. Митушня дошкуляє, розумієте, що запам'ятаєш, а щось забудеш, бо маю безліч справ. Але все ж таки я згадав, що треба. Сподіваюсь, не занадто пізно. Розумієте, мене просили діждатися гобітів на краю. Насамперед якоїсь торбенса. Гаразд, а до чого тут я? Спитав Фроду. Певна річ вам краще знати, сказав хазяїн промовисто. Є вас невидам. Але ж мені було сказано, що цей тобець з'явиться під прізвиськом підкопає. І дано опис який. Дозвольте сказати, що той опис до вас добре пасує. Ось як? нечемно перепинив Фроду. Що ж то за опис? Дебелий, маленький, червоновидний, урочисто продекламував Барбарис. Пін хихикнув, сам обурився. «Це тобі не дуже допоможе», – каже він мені, – вів далі господар, михцем глянувши на Піна. Вони усі майже однакові, але цей назріс вищий, ніж інший, пристойніший. І ще в нього ямочка на підборідді, миткий хлопець з ясними очима. Вибачте, але то його слова, не мої. Та чиї ж? Чиї слова? в Фродо. Гендельфові, а то чиї ж? Ви знайомі з ним, так? Кажуть, він чарівник, але ми з ним добрі друзі. Щоправда, тепер вже не знаю, що він зі мною зробить, коли зустрінемося. Чи то все моє в пиво поквасить, чи то мене на колоду оберне. Він швидкий на руку, але тут вже нічого не вдієш. «Що ви такого накоїли? Та кажіть уже!» вивкнув Фроду, якому вже терпець увірвався від наклапливого розпотякування Барбариса. «Та про що це я?» – сказав той, приляскуючи пальцями. «Еш! Про старого Гендальфа!» Три місяці тому входить він до мене без стуку і каже Барилку, вранці я піду. Чи допоможеш мені?» «Та ви тільки скажіть, кажу!» Я дуже поспішаю, говорить. Я хочу відіслати до Гобітанії одного листа. Знайдеш надійну людину? Кажу, постараюся, днями зроблю. Зроби це завтра, каже він і подає мені листа. Барбарис витяг з кишені папірець. Ось, адреса дуже проста. Він почав читати повільно і старо, пишаючись своєю писемністю. Фроду Торбенсу, торба на кручі, гобітон у східній чверті. Лист до мене. вигукнув Фрудо, від Гендельфа. Отже, ви насправді Торбенс? сказав господар. Так, так, та було б краще вам віддати його відразу й пояснити, чому ви його так досі не відіслали. Мабуть, ви зараз за тим і прийшли, але занадто вже довго доходили до суті. Від Барбарис похнюпився. Маєте рацію, пане, вибачте мені, якщо буде ваша ласка. А ще я до смерті боюся, що скаже Гендер, коли я завдам вам якоїсь шкоди. Та я ж ненамисне забув. Скував у надійне місце, доки знайдеться хтось, подорожуючи до краю. Бо ж своїх я не міг відпустити, справний не впроворот. А з часом і забув. Маю безліч справ. Але вже тепер усе, що зможу, зроблю. Щоб тільки вам допомогти. Я так і Гендельфою обіцяв. Барилку, каже він мені. Мій друг Гоббіт незабаром буде тут. Та ще й не сам. Назветься він, підкопай. Пам'ятай про це. Але дивись, щоб не спало тобі на думку випитувати. Йому може знадобитися допомога. Зроби все, що зможеш. Буду тобі вдячний. Ось так він казав. А тепер ви вже тут. Біда, здається, неподалік. Що ви маєте на увазі? Тих чорних, що на конях. Стиха, сказав Барил. Вони шукають торбенса. І щоб мені обернутися на Гобіта, якщо для доброго діла. Трапилося це у понеділок. І відразу усі собаки в нас заскиглили. Гусі загегали. Мені це здалося дивним. Ноб приходить і каже... Нібито якісь двоє, одягнених у чорне, питають Гобі на ім'я Торбенс, а в самого аж волосся дибки з переляку. Я звелів тим двом збиратися під три черти і зачинив двері. Але подейкували, нібито вони аж до самих далеких дух розпитували про вас. Та ще й цей слідопит, блукач, теж з усілякими питаннями ліс. Хотів сюди пролізти, коли ви ще не поїли. Не відпочили, ось вона як. Хотів, це так, раптом промовив блукач, виходячи до світла. І все б скінчилося благополучно, якби ти мене не пустив. Хазяїн аж підскочив з подиву. Ти тут? вічно з'являєшся, казна, звідки? Чого тобі тепер треба? Він тут з мого дозволу, сказав Фроду прийшов запропонувати свою допомогу. «Мабуть, вам краще знати», – бовгнув Барбарис з підозрою зиркнувши на Блукача. «Але я на вашому місці не затівав би справ і слідопитам». «А з ким же тоді мати справи?» – спитав Блукач. «З жирним корчмарем?» «Що і власне ім'я ледве пам'ятає. Дарма, що його кличуть зранку до вечора. Вони не можуть сидіти тут до віку не можуть повернутися назад. Вони мають здолати довгу путь. Може ти з ними підеш охороняти від чорних вершників? Мені піти покинути бригору? Серйозно злякавшись, скрикнув барбарис. Ні за які скарби. Але чом би вам не пожити у мене хоч недовго, пане підкопаю? Що це за метушня така навколо вас? Чого треба чорним вершникам? І звідки вони взялися, хотів би я знати. «На жаль, я нічого не в змозі пояснити», – сказав Фродо. «Я втомився і дуже стурбований, а історія ця дуже довга. Але якщо ви намагаєтесь мені допомогти, то знайте, доки ми тут, ваша оселя під загрозою. А щодо чорних вершників, то я не впевнений, але боюсь, що вони...» «З Мордору!» – тихо підказав Блукач. «Вони з Мордору, Борилку, якщо це тобі щось скаже. «Сили небесні!» – зблід Барбарис. Назва ця, вочевидь, була йому знайома. «Гіршої звістки не чув я у житті». «А тож», – сказав Фродо, – «ви ще не придумали мені допомогти?» «Навпаки, ще більше готовий». Хоч навіть не знаю, що може такий, як я, про ти. проти проти пітьми зі сходу, спокійно договорив Букач. Можеш, ти небагато, але це важливо. Можеш влаштувати пана підкопая на цю ніч і забути ім'я Торбенса, поки він не зайде далеко. Так і зроблю, запевнив Барбарис, але ті, мабуть, дізнаються, що він тут. Даремно, м'яко кажучи, пан Підкопай привернув до себе увагу сьогодні ввечері. Про те, як зник Більбо Торбенс, ми й раніше чули. Навіть наш ноб, на що вже того і той дещо зрозумів. А в Бригорі мешкає дехто й розумніший за нього. То що ж, маємо тільки сподіватися, що вершники ще не скоро сюди сунються, зітхнув Фроден. Еге ж, сподіваймося. Відповів Барбарис Але хай вони будуть хоч сто разів примарами До мого заїзду вони так запросто не проникнуть До ранку можете не турбуватися Ноб нікому нічого не скаже Доки я живий та здоровий Ніякий чорний вершник у моїй двері не увійде Я й сам почергую і прислугу поставлю А вам, мабуть, краще поспати, якщо зможете «Але піднятися нам все одно треба у досвіта», – сказав Фроду. «Чим раніше, тим краще. Сніданок о на сьому, будь ласка». «Коли завгодно», – сказав хазярин. «На добраніч вам, пане Тор, е, тобто підкопаю. На добраніч. Ох, даруйте. А де ж пан Брендібок?» «Не знаю», – Фроду відразу занепокоївся. Він зовсім забув про Мері, а час уже пізній. Він збирався піти прогулятися, бо жадав свіжого повітря. «Ну, бачу, про вас треба дбати увесь час», сказав Барбарис. «Ви не наче святкувати приїхали. Зараз піду, позасуваю усі двері, але попереджу, щоб вашого друга впустили, як повернеться. А ще краще, пошлю за ним Боба. На добраніч усім вам». Нарешті шановний Барбарис пішов собі, кинувши на блукача, Останній недовірливий погляд. Відлуння його кроків затихло у коридорі. «Ну то що?» – спитав блукач. «Чи ви не збираєтесь відкривати листа?» Фруду уважно придивився до листа. Без сумніву, печатка була Гендельфова. Зламавши її, він побачив знайомий, розгонистий, але розбірливий почерк чарівника. Граливий понь, бригора!» День середини року, 1418 рік по Гобітанії. Любий, Фродо, погані новини дійшли до мене. Я мушу негайно їхати, а тобі раджу швидше покинути торбу на кручі та вибиратися за межі Гобітанії щонайпізніше до кінця липня. Повернуся, як тільки зможу, а якщо тебе вже не застану, то дожину по дорозі. Залиш для мене звістку тут, якщо йтимеш повз бригору. Хазяїн, Барбарису, можеш довіряти. На тракті можлива зустріч з одним з моїх друзів. Він худорлявий, високий на зріст, з темним волоссям. Дехто зве його блукачем. Він обізнаний у нашій справі і може тобі допомогти. Йди до Рівінделу. Там, сподіваюся, ми зустрінемось. Якщо я не з'явлюся, Питай поради у Елронда. Весь твій бігцем Гендельх. Постскриптум. Не користуйся ним. Ні в якому разі не користуйся. Не ходи уночі. Пост-постскриптум. Упевненся, чи це той самий дукач. По дорогах вештається багато усякого люду. Йо справжнє я Арагорний. Справжнє золото не блищить. Хто облукає, не заблукав. Дуб коріння пускає глиб, Щоб мороз його не дістав. Пост-пост-пост скриптум Сподіваюсь, Барбарис незабаром відійшла цього листа. Порядна людина, Але пам'ять має схожу на комору. Найпотрібніше лежить на споді під купою мотлуху. Якщо забуде, я його засмажу. Хай тобі щастить! Городо прочитав листа, потім передав піну Сему. Шановний Барбарис, дійсно все переплутав, сказав він, його варто було підсмажити. Отримає цього листа раніше, ми б уже давно благополучно прийшли до Рівенделу. Але що могло трапитися з Гендельфом? Він пише так, наче йде назустріч бурі. Він чекає на бурі вже багато років, сказав Блукач. Проду у задумі подивився на нього, розмірковуючи над другою припискою Гендальфа. «Чому ти мені відразу не сказав, що приятелюєш з Гендальфом?» – спитав він. «Тоді ми не гаяли часу. Ти так вважаєш? Та чи хтось з вас отак відразу повірив би мені? Я не знав про існування листа. Я мав переконати тебе, не маючи жодних доказів. У всякому разі я не збирався розповідати про себе відразу. Спершу треба було придивитися до вас, чи ви того варті. Ворог уже ставив на мене пастки, а потім я згодився б відповідати на будь-які ваші запитання. Але, щиро кажучи, додав він з дивною посмішкою, я сподівався, що й без того мені повірите. Коли довго живеш потайки, недовіра втомлює. На жаль, моя зовнішність довіри не викликає. Це вірно, на перший погляд, засміявся Пін. Лист Гендельфа заспокоїв її. Але той гарний, хто гарно поводиться, так у нас кажуть. Ми б теж виглядали не краще, якби прожили кілька днів у полях та каналах. Щоб мати вигляд блукача, треба блукати по глухомані не кілька днів, чи навіть місяці, а довгі роки. Ти б такого життя не витримав, якщо тільки не зліплений, з міцнішої глини, ніж здається. Пін принишк. Але Сем не з ніякові. і дивився на блукача з тою ж підозрою. Ти ще доведи, що Гендельф про тебе пише, вимагав він. Бо ти ж про нього і не згадав, доки листа не принесли. Може ти тільки вдаєш із себе блукача? Може справжнього блукача ти зарізав, та в його одяг перевдягся. Ну, що скажеш? Що ти хлопець не дурний. Але відповісти тобі, Семе Гемджі, я можу лише одне. Якби я вбив справжнього блукача, то міг би й тебе вбити, і вбив би уже давно без зайвих балачок. Якби я шукав перстень, то міг би узяти його зараз. Він підвівся, і немов став вищий на зріст. Очі його спалахнули владним вогнем. Він відкинув край плаща і поклав руку на рукоять меча, що досі був непомітний. Гобіти завмерли, боячись поверхнутися. Сем, втративши мову і роззявивши рота, витріщився на нього. Але блукач тільки окинув їх поглядом, і побіжна усмішка пом'якшила риси його обличчя. «На ваше щастя!» Я все ж таки саме той блукач. Я Арагорн, син Арагорна, і якщо спроможний вас врятувати, хоч би за велику ціну, я це зроблю. Довго мовчали вони. Фроду першим порушив тишу. Я вірив, що ти, друг, ще до листа. Вірніше, бажав вірити. Ти лякав мене кілька разів упродовж вечора, але зовсім інакше, ніж слуги ворога. Ті, «Радніше вдавали б із себе щось пристойне, а я відчував би щось бридке. Розумієш?» «Розумію», – засміявся Блукач. «Отже, я маю бридкий вигляд, але поводжуся пристойно, так? Справжнє золото не блищить». «То цей вірш про тебе?» – здивувався Фруд. «А я не збагнув, навіщо Гендальф їх наводить?» «Але звідки ти ці рядки знаєш?» – «Може, бачив того листа?» «Не бачив, та й не знав», – сказав Блукач. «Але Арагорн – це я, і вірші про моє ім'я». Він вийняв меч з піху, і гобіти побачили, що він зламаний трохи нижче рукояті. Не дуже зручно ним користуватися, еж семе. Але наближається година, коли його перекують заново. Сем мовчав. «Отже», – сказав Блукач, з дозволу Сема будемо вважати справу вирішеними. Длукач іде з вами за провідника. Завтра на нас чекає важка подорож. Навіть якщо підемо звідси без клопоту, без розголосу не обідеться. Але я спробую якнайшвидше повезти вас до лісу. Опріч тракту є інші шляхи з бригори у світ. А коли позбавимось погоні, я поведу вас до непогожої. «Це що таке?» – спитав Сем. Гора на північ від тракту. Майже на півдорозі звідси до Ривінделу. Вона панує над усією округою. З її вершини можна роздивитися на всі боки. Якщо Гентельф буде нас наздоганяти, він обов'язково попрямує туди. Після вітровії йти стане важче. Ми матимемо вибирати між більшою чи меншою небезпекою. «А коли ти востаннє бачив Гендельфа? спитав Фроду, «Чи знаєш, де він? Що поробляє?» «Не знаю», – спохмурнів блукач. Ми удвох побували навесні на Заході. Останнім часом мені доводилося ходити дозором на кордонах обітанії, коли він відходив у інших справах. Він волів не залишати вас без охорони, Востаннє ми зустрічалися на Кам'яному броді через Бриндівіну. 1 травня він сказав, що з тобою все влаштовано, і ти вирушаєш до рівенделу наприкінці вересня. Оскільки він намагався повезти вас сам, то я вирушив у дальню подорож. Отак вийшло на зле. Щось у нього несподівано трапилось, а допомогти було нікому. Перше, за час нашого знайомства – Мені щось неспокійно за нього. Якщо навіть він не спромігся прийти, чому не сповісти ні тебе, ні мене? Повернувшись, уже досить давно, я почув погані вісті. Гендальв зник. Натомість з'явилися чорні вершники. Мені розповіли про це ельфи Гілдора. А пізніше вони сповістили мене, що ти пішов з дому. Але про те, що ти покинув забоча, Ніякої звістки не було. Тим-то я й заліг на тракті, нетерпляче видивляючись видавляючись вас. Отже, на твою думку, чорні вершники якось причетні до зникнення Гендальфа? Спитав Фродо. Я не знаю такої сили, крім самого ворога, яка була б здатна зупинити його. Не журися, Гендальф могутніший, ніж вважають у країні. Адже вам він показує лише свої дрібнички та іграшки. Але та справа, що її ми з ним разом розпочали, стане найвеличнішою в його праці. Він позіхнув і вибачився. Томився я страшенно. Хоч усе це дуже мене турбує, треба й поспати. Якщо не в ліжко, то прямо тут. Де ж цей дурник Мері? Йти зараз шукати його у потенках? Це вже занадто після такої дні. У ту ж мить вони почули, як рюкнули вхідні двері. Хтось побіг коридором. У кімнату влетів Мері. За ним Ноб. Відсапуючись, він зачинив двері кімнати і притулився до них спиною. Друзі злякано дивилися на Мері, поки той нарешті не видихнув. «Я бачив їх, Фродо! Я бачив! Чорні вершники!» «Чорні вершники? Де?» – скрикнув Фродо. «Тут, у селищі!» Я посидів якусь годинку біля вогнища. Ви не поверталися, то я й вийшов прогулятися. Повертаючись назад, зупинився під ліхтарем, подивитися на зірки. Раптом, як затіпало мене, щось жахливе підкралося до мене, чорніше, ніж тіні на дорозі. Воно не потрапляло у коло світла, а коня ніде не було видно. У якому напрямку посувалась та тінь? Різко і несподівано спитав Блукач. Мері здригнувся. Він тільки тепер помітив незнайомця. "Кажи далі", сказав Фроду. він друг Гендальфа. "Я тобі потім поясню". Тінь рухалась, як мені здається, на схід, пригадав Мері. "Я спробував іти слідом". Зрозуміло, він майже зразу щес, але я завернув за ріг і дійшов до останнього будинку на тракті. Блукач здивовано поглянув на Мері. Відважний вчинок, сказав він, але нерозумний. Та тут ані розум, ані хоробрість, ні при чому, заперечив Мері. Я просто не міг не йти, мене не тягли. Отже, я йду і раптом чую голоси біля огорожі. Один бурмотів, другий шепотів, чи навіть сичав. Слів я не розібрав. Я підійшов поближче. Але тут мене всього затрусило, до того страшно стало. Завернув я, хотів бігти сюди. Але раптом щось підкралося ззаду. Тоді я впав, оце й усе. Там я його й знайшов, підхопив нуб. Хазяїн мене послав, я взяв ліхтар, і спустився спершу до західних воріт, потім до південних. А як повз будинок біотерника, Терника, дивлюсь, на дорозі якісь двоє коперсаються. Ніби схилилися і щось підіймають. Я давай кричати, підбіг, а тих уже й сліду нема. А пан Брендібок лежить на узбіччі, наче спить. Я його потрусив, а він каже, я ніби в чорторий провалився. Дуже погано йому було. Але тільки но ну, я його розбудив, він як підскочить та як припустився сюди, мов заєць. На жаль, це так, зітхнув Мері, хоча слів своїх не пам'ятаю, мені наснився жахливий сон, але я його вже забув. Я страшенно втомився не знаю, що це до мене причепилося. Це чорний подих, сказав Плукач. Певно, вершники залишили коней зовні і потай проникли сюди через південні ворота. Вони навідались до Біла Терника. Отже, їм все вже відомо. Той з півдня, мабуть, теж їхній шпигун. Тепер ще до ранку дочекаємось біди. «Якої?» – спитав Мері. «Вони нападуть на заїзд?» «Навряд чи так. Вони тут лише вдвох. Та й взагалі вони такого звичаю не мають. У пітьмі?» У пусті вони набувають сили. Відкрито вламуватися до добре освітленого дому, де багато народу вони не стануть. Принаймні, поки не вжито усіх інших заходів. Нас чекає попереду ще довга путь до Еріадору. Їхня сила – це жах. І у бригорі дехто вже потрапив до цієї пастки. Ці невдалі людиська утнуть ще чимало капостей, і терник, і дехто з прибутців з півдня, і, мабуть, брамник теж. У понеділок вони перемовилися з Харі кількома словами. Я за ними стежив. Коли вони пішли геть, він був біліший за крейду і весь тіпався. Бачу, ми звідусіль оточені ворогами, сказав Фроду. Що ж нам робити? Залишитися тут, не розходитись по спальнях. Ті легко з'ясують, де ваші кімнати. «Їхні вікна дивляться на північ і розташовані невисоко від землі. Ми усі залишимось тут. Замкнемо вікна та двері. Але спочатку ми з Нобом перенесемо сюди ваші речі». Поки Блукач ходив по їхніх кімнатах, Фроду стисло оповів Мері все, що трапилося по вечері. Мері ще дочитував листа Гендельфа, коли Блукач з Нобом повернувся. «Ну, добродії», – сказав Ноб. «Я там все влаштував. Одіж порозкидав, у кожне ліжко поклав валики з дивана, з вовняного килимка вийшла точнісінько ваша голова. Пане Тор, перепрошую, підкопаю», – додав він, посміхаючись. «Добре, мабуть, і справді схоже», – засміявся Пін. «Але якщо цю підміну помітять?» «Там побачимо», – сказав блукач. Сподіваємося, що наша фортеця витримає до ранку. «На добраніч вам!» – побажав Ноб і пішов. Була його черга охороняти двері. Гобіти звалили свої речі у кутку, підтягли під двері важке крісло та замкнули вікно. Коли Фродо замикав вікониці, він побачив, що ніч ясна, як і раніше. Саме зоряний серп, яскраво лосяя, понад бригорою. Фродо замкнув вікониці міцним засулом і запнув фіранки. Тим часом блукач розпалив вогонь і погасив усі свічки. Мандрівники вляглися на ковдрах ногами до вогню. Блукач мостився у кріслі біля дверей. Гобіти ще кілька хвилин побалакали. Мері дав знати усі подробиці. На місячну підводу хихикнув він, загортаючись щільніше у свою ковдру. Ото дурниці Фродо, жалкую, що не бачив тої чудо Шановні бригаряни будуть обговорювати цю подію ще сто років. Та вже не менше, зауважив блукач. Потім усі замовкли і гобіти один погодному поснули.